On aina mielenkiintoista kuulla käytännön tasolta, miten Herra on saanut kohdata ihmisiä ja antaa heille uuden elämän, uudet mahdollisuudet ja kokemukset hänen seurassaan. ja Todistajana on salamme Mouru Järry.